До самих дверей кожного з них супроводжували наближення, які мали зостатися за порогом, бо таке було найвище веління. Імператор бажав мати розмову з імператрицею. Про що? Кому ж те знати? Був увесь у чорному, як колись у Кведлінбурзі, високий, худий, залагив ланцюг, тилі пав на впалих грудях, як на шийник на бавецькому псові не сідав на троні, бігав з кінця в кінець безмежного похмурого залу. Йопракція стояла, стежила за ним самими очима, була спокійна і, сказати б, байдужа. Ми затрималися у бамберзі, бо я ждав дав вістей з Італії. Почав імператор, не дивлячись на свою жону, голос мав особливо різкий і уривчастий. Євпраксія мовчала вісті з Італії, не обходила її, ні звідки не ждала вістей. «Я отримав вісті, і не можу сказати, що вони надто втішні. Я сподівався...» Генріх став, видивився на Євпраксію, вона лишалася так само байдужою. Усе в ній умерло до цього чоловіка, не народившись. «Чого йому ще треба від неї?» Імператор вловив її настрій. Змінив напрямок розмови. «Київський цар, ваш отець, у грамотах до мене просить, аби ви на свій розсуд могли розпоряджатися його послами. Ви можете лишити їх собі для прислуги, можете відіслати назад до Києва. Він вважає, що вам приємно буде мати коло себе слуянські душі. До того ж, він послав молодих. Кажуть, він кохається молодих, так само, як і ви». «А також ви, імператори», – додала і в впракція. «Я?» – здивувався Генріх. «Хіба то я порізав собі руку на учті, забачивши молоду жону? Ви мене вибрали імператрицею, а я не належу до старих. Може, занадто молода?» Їй хотілося сказати «обурливо молода і неторкана». Але вона стрималася, тільки метнула на нього погляд, ковзнула по ньому своїми сірими очима, від погляду яких у іншого чоловіка зайшлося в серце, а Генріф тільки сціпив зуби і швидше забігав з кінця в кінець залу. У київського царя, як мені сказано, злочинна пристрасть до молодих. А вас це не має турбувати. Ну, так, але ви його донька. Я... «Імператриці германська?» «Саме тому ви обманули мене, імператора». «Може, ви помиляєтесь?» «Саме так, саме так. Я вважав, що в ваших жилах тече кров грецьких імператорів». «Я цього не казала нікому». «Так, але я вважав, треба було спитати мене». «Є речі, про які не питають». Відомо було, що руський цар одружений з грецькою царівною. Але ніхто не знав про те, що вона вмерла, і що він узяв собі в жони дівчину з підлого роду. З простого, однаково, не для мене. То ось я жорстоко обманувся. Ви можете оголосити новий маніфест скасувати свій попередній і закликати люд молитися за якусь нову імператрицю з рецькою кров'ю в жилах. Сподіваюся, ви вже знайшли таку. Я сподівався на поєднання церков. Вже і цьому мені відмовлено. Київська церква відкинула руку церкви римської. Нічим не можу зарадити. Навіть не розрізняю церкви нашої і вашої. Розрізняти справа Кліра але для держави колись імператор Лангобардів Теодоріх у листі до короля франків Клодовея, казав, що Бог з'єднує королів святими узами родинності для того, щоб на їхніх миролюбних взаєминах заснувати бажаний спокій народів, бо лиш те святе, що не може бути порушене ніякою ворожнечею. Королі родичаються для того, щоб народи, розділені між собою, могли мати єдину волю, і щоб через ці узи, як провідника згоди, об'єдналися думи народів. Уже чула про долі держави, хотіла б почути про себе. Я сказав, хочете почути і від мене? Генріх знову став, дивився на неї насторожено, майже злякано. В ній билася юність, який не має кінця. Про що? Про вас. Імператор може говорити лише про державу, про владу. Більше ні про що. Їй хотілося закричати, а Кведлінбург... Закусила губи, стиснула руки. Винні погреби Кведлінбургського аббатства. Сірі круглобокі бочки... Вузький прохід між ними, Вино не точується, просто в келих і келих об келих. Чи згодна стати імператрицею? Так. А потім крипта святого віперта, капелан, висконоси абат Бода. Чи згодна, чи згодні обоє? Так, так. І келих об келих, а свідком сонце, що сідає за горами, І це все для неї. Сонце, вино, крипта, голос капелана, і його голос. Він вищий гір, лісів, неба, дощів, громів. Бо те було вічно і буде. А він лише раз на світі. Не було і не буде. Тільки є. Колись був малий, як і вона. Міг збиватися з травами, з листям. Забувати в обіймах увесь світ. Тепер піднявся над усім, мов небожитель. Імператор і вона, імператрит. Станеш імператрицею, ощасливиш світ. Пам'ятала кожний міцний потиск його руки, кожне слово, вимовлене з затаєним смислом, кожний погляд подарований їй. Мала б тепер спитати його, де те все, навіщо було і чи було. Спитала іншим. У тій державі, яке мені,